ואת יותרת הכבד, ואת שתי הכליות, ואת חלביהן, ואת שוק הימין. ומסל המצות אשר לפני ה', לקח חלת מצה אחת, וחלת לחם שמן אחת, ורקיק אחד, וישם על החלבים ועל שוק הימין. וייתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו, ויענף אותם תנופה לפני ה'. וייקח משה אותם מעל כפיהם, ויקטר המזבחה על העולה. מילואים הם לריח ניחוח אישהו לה' וייקח משה את החזה, ויניפהו תנופה לפני ה' מאל המילואים למשה היה למנה, כאשר ציווה ה' את משה. וייקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח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 ויעשה אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה.